Märklighetstroget Avsnitt 13 Ark 36 Du lyssnar på Märklighetstroget En podcast om rollspel och rollspelande Jag heter Tom Kiraj och är er värd Programmet ...hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Det finns inte ord att beskriva. Alla som fängats av målen är döda. Vinden driver mot Stockholm. Alla som inte fått mask måste hämta en på närmsta katastrofcenter. Yes. Senaste nytt Göteborg är i lågor En dammexplosion Som hördes över hela västra Sverige Har spitt lågor över hela Centrala Göteborg Civilisationens fall var ett faktum Jag rapporterar här Elden i centrala Stockholm har lagt sig lågåt. På gatorna driver en förvirrade och rädda människor runt omkring bland liten bland som inte han för tak på några skyddmasker. Röken från bränderna blandas med stormånen. Det är svårt att se längre än några meter. Ingen vet hur som fortfarande lever utanför arkerna. Det är en katastrof av gigantiska proportioner. Välkomna tillbaka till säsong två av Märklighetstroget eller om ni nu är helt färska lyssnare, välkomna, punkt och slut. Idag är det den 16 oktober 2011 och programmet handlar om ARK 36. Om ni undrar vad det är för nånt så ja, ni får ni väl helt enkelt lyssna vidare. Jag tror att ni vet hur det här funkar vid det laget. Men laget. Jag vill säga några saker innan vi hoppar till intervjun. Som jag nämnde i sista avsnittet på säsong 1 så kommer jag ha lite mer späckat schema den här hösten, vintern och våren. Och eftersom jag vill göra den här podcasten för att jag tycker att det är kul och inte för att jag vill bli av med min panikångel som uppstår när jag har för mycket att göra så kommer märkligt nog förmodligen att komma ut aningen mer sällan. Förhoppningsvis så betyder detta att varje avsnitt får den tid den faktiskt behöver för att kunna slipas till en enastående ädelsten redo att omfamna världsaltets alla barn. Och dansa med dem under månens barmhärtiga ljus i ljuvlig harmoni till tidens slut. Som för övrigt ryktas komma redan på fredag. Men det blir inte alltid så utan podcasten kommer när den kommer och jag hoppas att det får vara okej. I andra nyheter har jag figurerat i en intervju med Sverox redaktion i sommar. Jag kastar upp den länken bland alla andra länkar på hemsidan så ni kan följa den, läsa och slutligen även förundras. Nästa fredag, förutsatt att jorden då inte går under precis en vecka innan, så börjar Sydkon. Jag kommer att vara där, jag kommer att hålla i paneldiskussioner, förhoppningsvis utföra... Några intervjuer samt leda ett eller annat parti-fiasco, det här samberättarspelet som jag tidigare talat mig ganska varmt för här i programmet. Vad jag vet stänger föranmälan imorgon, alltså den 17 oktober. Så om ni har tänkt åka så är det verkligen dags att anmäla er. Det här var allt försnack för den här gången. Märklighetsdroget, säsong 2, avsnitt 1. Nu kör vi. Välkomna till det första programmet i säsong två av Märklighetstroget. Ni är så många som jag intervjuar idag så jag tycker att ni kan presentera er själva. Och, och den första personen ska jag säga välkommen tillbaka till för du inledde säsong ett. Du var med i första Märklighetstroget ever. Så välkommen till dig. Tack. Vill du presentera dig igen så folk inte behöver gå tillbaka och lyssna på första avsnittet? Ja visst, jag, eh, jag heter Johan Jonsson, jag jobbar på studiefrämjandet och eh, jag har spelat rollspel rätt länge Sen eh, slutet av 80-talet. Och eh, jag, vad kan man säga? jag jobbar på studiefrämjandet med rollspel faktiskt. Och vad finns det mer? Jag har ett varmt brinnande science fiction-indresse, intresse filmer med rymdskepp i. Större rymdskepp, bättre filmer um, Jag tycker om vissa typ av serietidningar Jag är faktiskt en nörd av alla smaker kan man säga Ja då, vad vill jag då? Jon Hein, på det vet jag Också en gammal rollspelare dock inte lika gammal som Jonsson eh, Det innebär att jag inte får den stora äran att jobba med min hobby Utan jag håller för närvarande på och studera lite istället, men brinnande intresse som vanligt är ju att spela rollspel, och också ett gammalt sådär intresse av vad som man kallar det för, jag brukar kalla det för copypartyn när det var min tid, det vill säga lanträffar av olika, men på min tid så var det copypartyn för att man hade inte något internet eller något nätverk överhuvudtaget utan man hade bisketter som man sprang kring och bytte med varandra, det var väldigt roligt. Ja, oh, ni hade disketter, vi brukar inte ha sett Bara förlåt Ja, <laughs> det är lampor som ni Okej, jag har en tredje person, då vill du presentera ja, dig. ja, jag heter Johan Kittendorf Och är också relativt gammal rådspelare Brinner väl mycket för efterkatastrofen-scenarion och eh, även eh, ha ett stort filmintresse, gärna så obsent och märkligt som möjligt. Det är väl eh, jag i små drag. Vi kanske skulle nämna Ros också förresten. Mm, eh, vår fjärde medlem är ju inte här. Så det är Daniel Ros som sköter all filmning, allt foto och alla sådana grejer. Alltså grejer. Ja. Mm. Jag blev väldigt imponerad faktiskt. Mm. Av, alltså jag började ju nästan fundera. Bara, har de, har de så här köpt stock images? Liksom? Men nej, det, det är egenproducerat. Ros är ett skickligt proffs. Alltså. Han är, mm. är asbra. Mm. Cool. Uh, han är då fjärde och sen har vi femte. Då, Frank som jag förmodligen klipper in lite då då i det här programmet. Och mm. ger lite... Mm. bakgrundsinfo hur hur ARK 36 faktiskt kom till? Vad mm. ja, har berättat? Och vi är väl kärnan sen utanför finns det väl, Vi drar ju med folk som vi liksom som vi känner lite så här då och då för mindre saker och så här. När vi är. är. Ja. <laughs> en blind en stor del också. Av den hela hela produktionen Jag förstår, ju därför ja. vi har med henne Ja, hon är på ja. många sätt regissören i hela scenariot Hennes mm. livsschema och sånt som avgör hur vi får jobba och sånt. Jo, Nej, hur mycket vi får skrivet sen, sen är det ju meningen att vi ska engagera fler personer Inte bara då eh, små döttrar på två och ett halvt år eh, Utan även vuxna män och kvinnor mm. eh, Just nu är vi ju i en fas där vi skriver väldigt mycket på eh, På grundplotten och på allting som ska väcka det här första intresset hos våra potentiella spelare. Men allt eftersom projektet kommer växa så kommer vi också ta in fler hjälp av fler. Jag heter Frank Isaksson och jag jobbar på studieförändringen i Småla Gotland med spelkultur och som kvalitetsansvarig och lite annat. Jag är också länsbildningskonsulent på Länsbildningsförbundet. Så jag jobbar inte så sådär jätteaktivt med ungdomskultur idag men jag har en bakgrund som musiker och musiksamordnare och uh, uh, har varit rätt aktiv med att föra in spelkulturen i studieförändringens sfär och folkbildningssfär kan man säga. Vi blev tillfrågade att vara med i ett samtal mellan Dreamhack och Jönsbyns kommun för ett år sedan ungefär. För det är ju så att Dreamhack har funnits i Jönsbyn nu i tio år och under alla de åren så har Dreamhack i princip hävdat att de tillför Jönsbyns kommun väldigt mycket i form av gästnätter, att deltagarna går på restauranger och så vidare och att det tillför väldigt mycket. Men när Jönsbyns kommun tittar på detta så, så ser man att det är inte riktigt sant För deltagarna kommer till Elmia Och befinner sig där och går inte så mycket utanför Deras föräldrar Övernattar inte och sitter och väntar Utan de lämpar av dem där och låter dem leva sitt lilla liv Och de företagen Som finns inne på Dreamact det är det är i princip bara Stockholmsföretag. företag. Alla datorer som finns på Dreamac, de, de levereras från, mm. från it café i Stockholm snarare än från Jönsbring och så vidare. Så, så ekonomin som skulle kunna tillföra Jönköping någonting finns inte. Liksom. Det, är, det är egentligen bara hyran och ha el med, och den är ganska kraftigt subventionerad. Och, och kommun gör ganska mycket insatser för att, för att stötta detta med bussresor, tåg och, och så vidare. Så, så Runt den problematiken blev vi inkopplade lite och, och var någon slags medlare eller, eller no, några lokala know-how, eller man skulle kalla för lite, lite eh, specialkompetens om man säger. Eh, I detta så fanns också någon tanke från Dreymark att, att bli lite mer öppna. Eh, man man ville till exempel få sina deltagare att gå ut mer dagsljus, aktiveras lite mer fysiskt, kanske eh, få en. Få en Lite mer chillhörna där man kan sitta liksom och alltså, göra annat än att bara spela. Och ur den idén kom liksom, kopplingen till studiefrämmet, liksom, de aktiviteterna vi har. Och då var min tanke att man, man skulle kunna göra ett live på Dreamac. Eh, från början kallade jag den idén för World of Warcraft IRL- Helt enkelt få, få de här som spelar World of Warcraft på eller som spelar något spel på, på Dreamhack att, att göra, gå en enkel äventyrstig. Liksom. Där, man, där man får ett vapen i handen och går ut och slår ner, ner lite orser och, och så får man lite, lite flås. Man kommer ut i dagshuset och man får uppleva ett äventyr och förhoppningsvis så söker man upp sin lokala rådspelnsförening när man kommer hem. då. Det var, det var den enkla tanken. Eh, det presenterade jag ju för min kollega Johanna på studieprogrammet Som jag tyckte det var jättebra idé Men när vi kom ut då i verkligheten Och skulle liksom försöka koppla det För vi vill göra någonting inne på Dreamwork också Alltså koppla den här upplevelsen till deltagarna utifrån vad de finns Och då har det här förändrats ganska mycket till någon slags framtidsvision istället Så att det, det ligger inte på fantasymiljön För det är lite svårt att tänka sig Dreamwork som ett fantasylandskap liksom Eh, det är lite, utan, lite mer tech -geekhet. Ja, precis. Och då, då, kommer, då, kommer, då, då har, har det tillsatts en grupp som har jobbat rätt hårt med det som Johan har, har drivit eh, med, med de här personerna som du också kommer att tala lite med. Eh, och den visionen stämmer mycket mer överens då med, med det landskap som finns i Dreamec och det, den utrustning som finns där. Eh, och det kommer de att berätta mer om. Då har vi alltså studiefrämjandet, lanande och postapokalyps. Så alla de här tre kan man ju säga knyter an en hel del till, till det jag vill prata mer om. För det är nämligen så att jag satt och surfade runt för några dagar sedan när jag egentligen skulle göra en skoluppgift. Och planerade lite för Blekningens spelfestival 2012. Och kollade lite datum och sånt där så jag gick in på spelkalender.se. Eller ja, jag tror det är spelkalender.se- Ja, det, det är det. det att googla spelkalender ja. annars. Eh, och såg att det skulle vara någonting i Jönköping från januari till juni, post -opkalyps. Och eh, jag tyckte det lät som ett jävligt långt live. <hör> så, <hör> så jag var ju tvungen att kolla upp vad det var för någonting. Så då kom jag in på en sida. Och det här projektet heter Arc 36, så jag har ingen aning om vad det är. Jag trycker på en play-knapp längst upp i vänstra hörnet. Och får höra någon radiosändning Och efter bara en halv minut eller något Så känner jag igen en röst eh, Och kastar iväg ett sms Till Johan Jonsson För att be om en intervju då För att jag, jag vill veta vad det är som försiggår Så Arktatis 6 är alltså det här projektet Som jag vill prata mer om Vill någon av er berätta lite om vad det är för någonting Eller vad det är tänkt att det ska vara För det kommer inte dra igång riktigt riktigt än Det har mjukstartat lite eller kan man säga Ja, vad ska vi börja någonstans Det det är ju ett evenemang som kommer att ske i lite olika faser kan man säga. Och det är väl lite en blandning mellan ett levande rollspel och en så kallad ARG. Alltså alternate reality gaming som, som kommer att ha sin kulmen på Dreamhack. Både Dreamhack Winter och Dreamhack Summer kommer vi ha lite evenemang på. Okej, så Dreamhack Winter och sen Dreamhack Summer 2012 då, ja. när jorden ska gå under? Ja, även om det inte blir men. Det kan vi inte uttala som det är, vi inte den gå under, vi behöver inte den överleva, men vet. Nej, men ni kommer inte vara ansvariga för det va? Nej, nej, nej, nej. är ju nej, nej. Nej, nej, nej, nej, ligger, nej, nej. nej, nej, nej, nej. Mm. Det ligger ovanför er budget. Men man kan ju säga en sak, alltså, arg, grejen med att arg är att det kan pågå under mycket längre tid. Det, det är ju liksom en, ett live som är lösa i formerna. Det är liksom möjligt att göra saker som pågår under hela perioden som är lite grejer man kan hitta här och där och så vidare. Och jag är ju rätt vag nu, det är ju lite grann för att vi inte vill berätta allting än. Men eh, eh, man har gjort arg tidigare, till exempel till en del tv-serier som eh, Sanningen om Marika, Lost. Sådana grejer man hittar ett där man hittat ledtrådar och vi, vi får in den, den, den regelrätta librandet lite grann i det här så att det, det är liksom där vi experimenterar. Ja, det är väl det som är lite unikt så att säga. Argsvård pågår ju överallt på internet. Det finns ju hela organisationer som sysslar med att bygga pussel och sånt på internet. Liksom. Men det vi försöker göra då det är liksom att få en. en få in det levande rollspelet i det så att man faktiskt inte bara kan sitta på internet och lösa gåtor utan man måste faktiskt gå ut och undersöka saker och, och leta efter ledtrådar i verkligheten och, så där. och att vi kan då reagera små events som kan ske på olika ställen i Sverige Ja. där man kan ha möjlighet att få agera ut en, en karaktär eller en roll Men så under det mesta av tiden så kommer mycket utspela sig på internet men det kommer liksom knyta in i Uh, AFK liksom. för jag gillar inte att säga IRL för internet är ju en del av verkligheten uh, mm. så att jag, jag säger away from keyboard istället fast knapp, knappt ens det är ju sant längre för jag sitter ju här med en telefon uh, som är uppkopplad och jag har mina anteckningar här liksom. så att jag menar även när du är borta från ett, från ett klassiskt keyboard så kan du fortfarande vara var uppkopplad Ja, men... Conventional reality kanske. <laughs> Conventional reality. Ja, ja. <laughs> Nej, men precis. Det är ju en stor del av det som vi satsar på också. Att, eh, tekniken har ju blivit mer mobil och vi försöker ju att använda oss av det för att eh, få ut spelandet i, i verkligheten på något sätt. Det, det är ju det är som är det roligt som Vi kommer att jobba lite med saker som man har sett förut om man ser geocaching finns ju en. en som man håller på med att gömma små skatter som ligger på olika ställen som man letar rätt på med hjälp av antingen appar eller GPS-koordinater. Och den typen av verksamhet är ju ganska typiskt. Kanske även vi kommer att ha lite sån här vad heter det? Man fotograferar små koder och sånt där. Så. QR. Ja, QR. Quick-response. Ja, quick-response-koder som man då plockar i verkligheten och, och sen ger en tillgång till saker online. Mm. Mycket av det har också tänkt lite pedagogiskt så att säga. För vi blandar ju in våra nuvarande verkligheter i hela. Så att vi får ju en, en... Vi satsar ju på att våra deltagare ska, ska kunna lära sig någonting om intressanta saker. Framförallt i Jönköpingsregionen. Mm. Då kan det vara vår historia som vi bygger in i spelet. Och därmed så, så får man via spelet en ett syfte eller en, en, en liksom sporre till att läsa på om de här sakerna. Och alla vet ju att när man är gamer och, och, och, och bakom för sina karaktärer och, och allt sånt där, det, det, då har man ju hur mycket energi som helst att gå igenom fruktansvärda mängder data. Så att, vi tänker exploatera den, den genen hos oss. Arkivfunktionen hos Ark36. Initiering av bakgrund, temporal undersökning, arkeologifunktion, grupp 12. Detta är vad vi vet. 2012 drabbades jorden av plötsliga förändringar av polleninnehållet i luften. Vi har arkiverat flera intervjuer. God morgon semester Sverige Jag är precis tillbaka från västkusten För denna extrainsatta nyhetssändning Tydligen så har pollenhalterna Det här året slagit rekord Med i studion har jag Harald Brete, Expert på botanik och sporer Vi har just fått in rapporter Från kusten att nya spormål är på väg Vad, vad har du att säga om det Harald? Först och främst vill jag understryka Att jag är biolog Med ekologisk inriktning Inte botaniker jag har forskat i ämnen som ligger nära botaniken men är inte egentligen den här skiten träffar fläkten en botaniker. Om de nya stoffmålen kan jag säga att en del är nästan säkert skapade av alger till havs. Vi kommer också att få en hel del inhemska pollen av nya typer. En del av dem är i så stora konstruktioner att de skapar dammmålens explosioner när de kommer i kontakt med öppen låga. Oj, det låter farligt. Dags att utöka rökförbudet till alla offentliga platser, kanske? Jag är rädd att det inte är så enkelt. En explosion kan starts av gnistan i tändstift, eller statisk elektricitet, eller blixtnedslag, eller vad som helst av tusentals faktorer. Gigantiska eldsvårdor är således totalt oundvikliga. Så du säger att förutom en förhöjd pollenhalt så tittar vi alltså på massiva eldsvårdor? Det ser ut som att vi kommer få en ganska jobbig sommar. Hur tror du det kommer påverka turistnäringen, Harald? Dåligt, känner jag. Älvsvårdena är bara en liten del av problemet. Flera av de nya pollentyperna är direkt toxiska. Det är inte allergi, utan snarare förgiftning. Om man andas in för mycket av dem, dör man. Ja, men är inte det lite överdrivet, Harald? Hur mycket stoft måste man andas in för att det ska vara farligt egentligen? Det skiftar beroende på typen av spårer. Jag rekommenderar alla som vistas ute att använda en en mask av något slag. Om vi går tillbaka till turismen och soliga i Sverige tag. Tror du att det här kommer skrämma bort semesterfirarna? Jag tror de gör klungt i samma inne. Men turismen är, är inte det viktiga. Vi tittar på en katastrof. Och det var Harald Wrete som, som berättar om pollenfaren. Alla som känner obehag bör alltså överväga att gå in. Och nu tillbaka till ut i sommarsverige. Här näst över till T nyheterna. Vänta, jag är inte klar! Det är nya T. Gessle har allt, men det här är all tid vi har. Glad sommar till alla där ute. Situationen förvärrades snabbt. Jag tänkte att vi kan komma in lite, ja, lite längre fram på exakt vad folk kommer göra, för du pratar om folks karaktärer och så, men först skulle jag vilja att, att lyssnarna faktiskt får en genomgång av vad Ark 36 är, alltså vad handlar det om och sådär. Jag, jag vet att ni inte kan säga för mycket eh, utan avslöja men vad kan ni säga generellt? Vi, vi har sagt redan att det är postapokalyps. Eh, och att det utspelar sig under lång tid eh, Vad mer kan man säga? Vad, varför är det postapokalyps? Vad är det som har hänt? Vad är storyen? Ja, lyssnar man på, på de radiosändningarna som vi har så får man ju en liten inblick i vad som är kommaskall. Det är lite stoftmål och det är lite konstiga saker och det är lite skrik och det är lite hittan och dittan. Så man får ju liksom en, en känsla av temat därifrån. Jag där kan väl bara... säga att det är pollenallergikernas undergång, vad Det är liksom den grejen vi siktar på för att så många andra grejer har redan gjorts. Ja, precis. Det är ju Jonssons eh, mardrömsvision det handlar om. Han är mm. ju gräsåttbollen. Ja, ja, ja, det stämmer. Ja. Jo, vi vill ju gå ifrån lite de traditionella bilderna postapokalyps. Det vill säga, ja. du har atomvapenskriget, du har zombieepidemin och då sökte vi skapa någonting nytt. Ja. Mm. Och då tog vi natur till hjälp. Helt ja. enkelt. Det handlar väldigt mycket om eh, upptakten till de olika eventen det handlar ju om faktiskt att förstå vad det är som har hänt. Alltså det är en post op Det vill säga att man, man, man befinner sig efter att världen har gått under. Men man vet inte riktigt vad det var som fick världen att gå under. Och det är lite det man ska undersöka. Mm. Så det blir lite som en, vad man kallar det för en tidsresa i sammanhanget. Där man liksom ska gå tillbaka till, till tiden och försöka reda på saker och ting. Så det är väl eh, mycket detektivarbete till en början. Mm. I alla fall. Och så ett par event som är då oftast kopplade till, till Dreamhack för det är där vi har våran bas. Ja, för hade det kan bildat... väl avslöja så här små saker i bakgrunden. Alltså, vi har använt rätt mycket så här majsenamjöl. Eller vad heter det? Polena. <laughs> Pol polenta. Polenta. Majsmjöl. Ja, <laughs> ja. ja. För att det är jättebra att liksom symbolisera stoft med så här man kan liksom kasta det på varandra det ser stoftmässigt ut så här. så ett tips till alla upp som du gör stoftapokalyps, äh, använd på stoftapokalyps är en väldigt bra stofta ja, och det är, så, det, är fin, det är inte så fint att det kan skapa dammexplosioner, mjöl kan göra det så att, fyll aldrig rum med mjöl utan använd liksom majsmjöl istället mycket bättre, man kan göra viss typ av sås med det också, the mm. Mm -hmm. ja. mm -hmm. <laughs> då kanske det är just det Det är en väldigt praktiskt verktyg i samma... Om man hade velat vara lite taskig eh, Som jag ibland vill då, <laughs> Så hade man ju kunnat säga så här alltså, Det känns inte lite uttjatat liksom. eh, mm. Även om mm. jag hade bara varit Jävlens advokat för jag tycker om postapakalyps <laughs> Men jag skulle vilja veta Var ligger lockelsen för er Du, du sa att du tycker om mycket Vad är grejen Grejen med postapokalyps är väl egentligen eh, att eh, alltså det symboliserar väldigt mycket den utsatthet och ensamhet som vi människor eh, egentligen har. Bara att vi fyller hela vår eh, tillvaro med eh, olika sorters eh, sociala mönster, teknologier... Och liknande Och när det fallerar så tenderar det till att ja, ge en helt ny sida av mänskligheten Det är väl det som jag är fascinerad över när det gäller postanpokalism Samtidigt så är det ju då när allting ställt på sin spets Där människor kan börja samarbeta att få en ny stat i ett förlovat land Eh, som kanske är ruiner Men det är ändå ett eh, oh, Nytt Men vad kan ni berätta om Vad spelarna kommer att göra då? Det, det, till stor del kommer det vara Ett undersökande och, och, och ta reda på vad det är som har hänt Det är, som jag sa tidigare Det är ett detektivarbete Vi kommer att just det apokalyptiska temat förutom att vara svåruttalat är ju en, en, en bra miljö att försöka raffinera fram olika mänskliga egenskaper alltså, man, man sätter saker till sin extrem i en överlevnadssituation och liknande och då, när man gör det här så kan man liksom ta tillvara på vissa egenskaper hos mänskligheter och kanske överdrivar dem lite grann som de dominanta i det framtida samhällssystemet liksom, och utforska dem genom att folk upplever dem och utifrån de perspektiven och de fördomarna som man då får med sig genom sin roll av att vara någon som har upplevt en katastrof eller lever efter katastrofen, titta på våran verklighet med helt nya ögon och, och, och kanske se saker här, alltså konspirationer, liknande som vi till viss del fabricerar och till viss del tar ifrån redan existerande verkligheter. Är det, är det saker som vi ju ser idag och, och bygger upp till en, liksom en, en ganska intressant och komplicerad eh, intrig. Jag kan ju säga lite grann om hur vi jobbar och en stor anledning till att vi kanske inte kan säga så mycket det är ju att Johan här har ju just nu i vårt arbete gått in i rollen av att vara en bloggare. Johan Jonsson. Och ja, precis, och och jag är ja, för lite förvirring på den personen. Ja, Han är alltså en bloggare för närvarande som håller på att undersöka en sak och kommer att skriva en blogg om den här undersökningen som han genomför. Och den här bloggen är inte ark36.se? Nej. nej, den nej. kommer att ligga på andra ställen. Och det är alltså stark. inte i mitt namn, det är en, det är en helt annan person som har ja, mm. blogg. Och jag och Mr. Kittendorf då eh, skriver alltså eh, ledtrådarna till Jonsson som undersöker saker och skriver en blogg om det. Någonting som spelarna så småningom kommer att kunna se så, där. så vi jobbar väldigt mycket på just det sättet att vi, vi försöker bygga en in intrig som är komplicerad, som är, som är intressant, som är stor. Men utan att vara helt otillgängliga och därför låter vi varandra lösa varandras intriger. så att säga. Har ni gjort något sånt här förut? Ja. Och något sånt här går ju att tolka brett här. Jag vet att mm. jag, vet, jag har lajvat i alla fall med... Eh, Jon och Jonsson. Mm. Eh, och det ligger ju en ganska nära. Men har ni gjort något alternate reality-game förut? Inte alternate reality-game i sig har jag inte gjort tidigare. Det närmaste är väl det gamla manpulavet du såg på Helsinglandet. Mm. Eh, som hette hosfare. Hosfare heter Kossfare. Kossfare heter Det var före min tid. Ja, man spelade vampyr. Folk spelade vampyrjägare som letade vampyrer. Och det fanns olika ledtrådar. Och de gick runt i stadsmiljön så här med polar och letade människor med spetsiga tänder och sånt. Så att det var rätt nära, men det var ju ändå liksom inte riktigt ett arg. Alltså, det har inte riktigt den här sträckningen över ett år liksom och massor med olika saker på nätet och sånt. Så att egentligen, nej, det har vi inte. Jag har ju deltagit i arg. Man det man kom ju en ganska stort, arg om sitt nya MMO som de började släppa. The Secret World. De påbörjade hela sin, sin lansering av det spelet med att släppa ett brev. Så här, med ledtrådar i, som ledde en till olika hemsidor, som ledde en till olika saker. Och och så vidare. Så väldigt lång process som... Det det fram till ett tomt forum där det dök, man dök in och så sa vad är det här för något? Liksom. Lite på det nivån. Inte riktigt så ska vi ha det, men taget har tagit viss inspiration från olika arv som finns där. Mm. Jonsson arbetat mycket i Lost vid det, alltså. Ja, jag letade en massa som här och letade efter små korta webbisoder och sådana här saker. Ja. Alltså, det, det är en jätteschysst metod att arbeta i verkligen och bygga upp en plott och liksom med folk i det och så vidare. Jag har en till fråga. Om ni inte vill svara på den så klipper vi den bara. Mm. För det kan vara att man avslöjar för mycket Så om man vill hjälpa till Så kan man kontakta er Men kommer ni liksom Ha tillräckligt mycket svängrum För spelarna att deras Handlingar kommer kunna påverka Ja de kommer kunna påverka oh ja, Väldigt mycket det Kommer vara ett fallhandlingsspel Till stor del I inbyggd i det hela livet så att säga så, Och det kommer att påverka Framförallt slutet mm. kommer påverkas väldigt mycket av detta ja eller början hur man nu säger det ja. du involverar tidsresor kan vi säga utan att det att... involverar tidsresor Ja, hur ska man annars kunna gå omkring Och lajva i den vanliga världen här Det känns väldigt sent i programmet att droppa den bomben Det involverar tidsresor. Ja, ja. ja, jag känner att det Men, kommer, Om man ska ge den här med så blir det någonting i stil med Det kommer att vara så här Att man spelar en medlem i <skratt> Som kan utföra lite <skratt> Och därför kommer man liksom att kunna färdas sig genom normala världen Men vi kan inte säga mycket mer om det så här. Ja. Nej Väl sagt. Ja, Tack ja. Tack <skratt> Dreamhack i sig själv kommer att vara en av scenerna också mm. båda, båda Dreamhacks ändå oh ja. mm. En kanske framförallt i marknadsföringssyfte Och den andra i, en, i Själva eventet ja. Dreamhack i. en rull Där saker och ting kommer att utspela sig det även framförallt om Dreamhack, mm. där kulminerar alla de här sakerna. Ja, man ska säga något kryptiskt va, så alltså, Dreamhack är ju liksom det är ju rätt mörkt, det sitter människor ansikten mm. lyser upp med ett grönt sken så här, man kan liksom se dem sitta där som uh, morlocker i grottor och så här tänk på det här, mm. någonstans där det. det är det är mycket också att vi kommer att vara relativt integrerade under eventen med Dreamhacks mm. egna saker på deras hemsida och sådana här grejer vi kommer ju sköta mycket av våra grejer via hemsidor och sånt där, så då kommer vi att vara väldigt delaktig i den delen av Dreamhack. Ja. Vi satte upp en affisch förresten på för Dreamhack. Eller flera affisch egentligen. Men den mest dramatiska var en jag satte upp i mask och så här liksom sådana grejer. Det finns ett klick på Youtube någonstans. Av en mystisk man som kommer att sätta upp en affisch. Ja. Mm -hmm. Sen trillar han ner för en trappa, det är väldigt humoristiskt. Nej, med. han försvinner. Ja, just det, försvinner ja, mystiskt. Ja. Mystisk. Det, det är inte med i själva plotten kan jag säga. Vi, vi tänkte först, men sen blev det inte så. Men jag kan säga det här. Om man går in i en gasmask alltså, och äh, olika typer av täckande klädsel, regnrock, hela det här paketet ser jättemystisk ut. Så får man, om man vanligen har glasögon, men det har man inte nu för att det har du plats under masken. Så är det väldigt viktigt att komma ihåg var trapporna finns. Ja, Annars blir man mystig. Det är ju, man ja. det är ju ett tips också till folk på Dreamhack. För jag kan tänka mig att folk har på sig alla möjliga sorters Utstyrslar där. Det är mycket det vi, vi ser som största fördelen också. Att Dreamhack är ju verkligen en fantastisk miljö att vara i för att göra en sån här grej. För att även om, även om det är. Tusentals människor där som inte är deltagare så kommer de att bli passiva deltagare som, som statister i den miljön vi bygger upp historiemässigt. Så att hela Dreamhack kommer ju vara vara liksom en, en bakgrundssceneri för, för mycket av sakerna som händer, mm -hmm. Sen Man kan ju säga så att Dreamhack som det ser ut med eh, eh, denna bakgrundsmiljö du beskriver kommer ju också vara den värld som spelarna känner till i framtiden. Det är ett sådant samhälle de eh, kommer att vistas i. Och därför blir Dreamhacken en väldigt naturlig koppling till eh, post apokalyptiska. det postapokalyptiska. Men du som gillar det där va? Eller? Ja, ja. jag gillar det för att att det är så, svårt så svårt för ja. Ja. Ja. Ja, det... ja, det kräver lite mer av sina fanser. Ja. God diktion och sånt. Ja. Grejen det hade vi också ett tag ja. Ja. Ja. ja, vi brukade kalla det för grejen alltså. ja. mm. Vi har en lite sorglig Storbra bråkar som försöker få använda Olika spelbakgrunder och sånt Och det fick vi aldrig Så att vi, det, vi skulle, det vi kör nu är helt egen på hittat vi ska inte nämna vilka, det är som nekat och så var med, men... Alla. Alla. Ja, det där med internet, äh, nej, intellektuella egendomar är väldigt känsligt så att de ja, får inte använda för mycket. Så därför har vi nu tagit in vår huvudskribent ämla här sådant. Det bara kommer liksom. mm. stories hela tiden. Ja, precis. Spinden sover. spindeln sover. Ja. Ja, jag kan verkligen tänka mig det komma som ett kryptiskt meddelande någonstans. <laughs> Faktiskt. Spindelsom. Ja, det är ju det tacksamma med att jobba med sådana här arg att man kan använda sig av verkligheten som en spelplats. Alltså konstiga saker som man tycker är lite underliga. Jag kan ju ge en liten flash där som folk kan titta på om de tycker det är roligt så. Om såna saker. Titta på The Flash Crash 2010. Och läs på lite om det. Sådär. Det är en intressant sak The Flash mm. Crash 2010 Jag ska mm. kolla upp det nu. Gör det. Och mm. Säg yeah. inte läsarna för det är bättre att de går ut och tittar på det själva mm. ja, ja nej gud Du ska inte säga mer Alltså jag har begränsad tid i mitt liv Har ja. Jag kan inte sitta och googla saker åt folk <laughs> Google that for you <laughs> Så, det var väl det vi har, lite film, vi har väl sagt att vi har filmsekvenser sekvenser och sånt Det är också ingår i det Mm. Nej, men, det... men var hittar man det? Det har vi faktiskt Jaha. inte sagt ordentligt. Jag sa ark36.se. Mm. Ni finns också på Facebook, Facebook YouTube. är väl den bästa eh, källan i nuläget att, att få, få sig lite uppdateringar om när vi lägger upp nya saker och sånt. Mm. Om man inte vill gå in på ark36.se hela tiden. Så ta gilla oss på Facebook så får ni lite newsfeed när det kommer nya saker. Och så. Mm. Sen kommer vi eh, att... Det, det växer ut det eget system där man blir medlem i projektet så att säga Okej, så i Facebook, Youtube eh, och det finns en stor chans att jag åker på mitt första Dreamhack snart <laughs> yep. eh, så kanske vi ses där eh, om ingen ramlar inom trappan man man på länta intervju. på länta intervju, på länta är väldigt bra okay. Tack för att ni var med i ett aningen kaotiskt första avsnitt på säsong två. Tack för att vi fick vara med det ja. var det. Ja. Resten av mänskligheten samlades i skydd under stoftet i snabbt i skydd. Detta var början på arkarna. Även vår egen ark 36. 98% procent av mänskligheten dog av stoftet. Några få överlevde på ytan ett tag med hjälp av vandringsmasker. Vi har rapporter om märkliga fenomen under de sista dagarna. Men i grunden vet vi inte vad som hände. Arkarna stod länge i kontakt med varandra. Men en efter en har dessa kommunikationer upphört. Någonting hände innan molnen kom. Vad det var vad som hände. Vår uppgift är dock att bevara allt människan visste tills utan är säker igen. Er uppgift är att resa tillbaka. Er uppgift är att ta reda på vad som skedde när färden gick bort. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopileftad via Creative Commons så kallade Attribution, Non-Commercial, share alike 30 license.